Розділ десятий. Фейт і Уна прибирають у домі. Де. скривилася Фейт, сідаючи в ліжко і здригаючись усім тілом. «Заноситься на дощ. Не люблю дощових неділь. Неділі і без того нудні, навіть коли на дворі сонце». «Ми не повинні вважати неділі нудними», – соно проказала Уна, намагаючись дати раду із тривожною підозрою, що вони проспали. «Але ж вони нудні», – щиро не полягала Фейт. Мері Ванс каже, бо цим понеділі їй завжди так нудно, що вона ладна полізти в зашмург. «Ми повинні любити неділі більше, ніж Мері Ванс, докірливо мовила Уна. «Ми діти пастора». «Шкода, що ми не діти коваля», – сердито буркнула Фейт, шукаючи панчохи. «Тоді ніхто би не думав, що ми повинні бути кращими за інших. Глянь, які в мене діри на п'ятах». Мері поцарувала всі панчохи перед від'їздом, але тепер вони знову діряві. Уно, вставай». Я сама не зготую сніданку. Ох, ну чому тата і Джеррі немає? Дивно, коли тато вдома, ми його майже не бачимо, я й не знала, що нам його бракуватиме, але без нього все ж кереберть. А я ще мушу дізнатися, як почувається тітка Марта. Їй полегшало? спитала Уна, коли Фейт повернулася. Ні, лежить і скиглить від болю. Мабуть, нам слід викликати лікаря плайта. Але тітка Марта не хоче. Каже, за все життя ніколи лікаря не викликала. І тепер не починатиме. Вони, мовляв, живуть із того, що трують хворих. Гадаєш, це правда? А вже ж ні, обурилася Уна. Я певна, що лікар Блайт не здатен отруїти пацієнта. Ну, тому суму після сліданку ще раз розтерти їй спину. Та ліпше не вимочувати фланель у такій гарячій воді, як учора. Фейт захихотіла, згадавши, як то було. Напередодні вони ледь не здерли всю шкіру зі спини сердечної тітки Марти. У неї зітхнула. Певно, Мері знала би, як підігріти воду, щоб вимучити фланель для хворої спини. Мері знала все. Вони не знали нічого. Та як їм було навчитися, коли не із власного досвіду? За який басталана тітка Марта заплатила своїм стражданням? Тиждень тому пан Мердіт подався в коротку відпустку до Нової Шотландії і узяв із собою Джері. У середу ж тітку Марту здолав раптовий напад таємничої і завжди недоречної хвороби, яку вона називала дивним словом ломець. Тітка Марта не могла підвестися з ліжка і кожен рух завдавав їй лютого болю, а проте вона рішуче відмовлялася кликати лікаря. Фет і Уна варили їсти і чекали на її одужання. При їхні страви ліпше і не казати. Утім, вони були не набагато гірші за звичні обіди тітки Марти. Багато голенських господинь раду прийшли би і допомогли, але тітка Марта заборонила розповідати будь-кому про її стан. «Порайтеся, доки я оклигаю», – простогнала вона. «Добре, що Джона нема. Там, о, є ще шмат холодної баранини і хліб. І спробуйте каші собі наваріть». Дівчата вже пробували, та поки що безуспішно. Найперша їхня каша вдалася надто рідка, наступна така густа, що її можна було краяти ножем. До того ж, обидва рази вона підгоріла, ненавиджу кашу, люто сказала Фейт. Коли я матиму власний дім, там ніколи не буде ніякої каші. Що ж тоді їстимуть твої діти? запитала вона. Діти повинні їсти кашу, інакше вони не виростуть сильні і здорові. Усі так кажуть. «Доведеться їм рости без каші, чи хай так і лишається опецьками», – не схитно відрубала Фейт. «Уну, вставай і вимішуй її, а я приберу стіл. Якщо я лишу це варево хоч на хвилину, воно знов пригорить. Уже пів на десято. Ми спізнемося до недільної школи». «До церкви ще ніхто не їхав», – мовила Уна. «Хто захоче десь іти в таку погоду? Глянь, яка злива. А коли пробовіді не буде, дітей до недільної школи теж ніхто не вестиме». «Іди поклич Карла», – зваліла Фейт. Проте з'ясувалося, що в Карла хворе горло. Він смерз напередодні, ловлячи бабок у болотистому закутку долини Райдох. Додому він повернувся в геть мокрих шкарпетках і просидів у них цілий вечір. Їсти хлопець не міг, отож Фейт валіла йому знов лягти в ліжко. Після сніданку дівчата покинули стіл неприбраним і вирішили до недільної школи. У класі не було нікого – і після них також ніхто не прийшов. Фейт і Уна чекала до одинадцятої і аж тоді побрали додому. Схоже, у методистській недільній школі теж нікого немає, заважила Уна. Добре, відказала Фейт. Я не хотіла би знати, що в кепську погоду методисти відвідують недільну школу краще за пресветеріан. Та служби в їхній церкві теж немає, тому, напевно, урок недільної школи в них по обіді. Уна помила посуд. І то доволі вправно, бо ж устигла навчитися цього в Марі Ванс. Фейт сяк так підмала підлогу і начистила картоплі до обіду, порізавши при цьому палець. Шкода, що в нас на обід немає нічого, крім тотожності, зітхнула Уна. Вона мені набридла. А блайта геть не знає, що таке тотожність, а ще в нас ніколи не буває пудингу. Нен каже, що пана Сьюзен зумліла б від жаху, якби в неділю лишила сім'ю без пудингу. «Чому ми не такі, як інші люди, Фейт?» «Я не хочу бути, як інші», – засміялася Фейт, перев'язуючи пораденого пальця. «Краще бути собою, так цікавіше. Он де Джессі Дрю, хазайновита, як її мати. Але невже ж ти хочеш бути такою дурепою?» «Та в нашому домі все ж караберть», – так каже Мері Ванс. «Вона розповідала, що в селі знай пліткує про те, які ми не чупари». Знанацька Фейт осяяла думка. «Ми приберемо його», – вигукнула вона. станемо до роботи завтра. Добре, що тітка Марта лежить і не завадить нам. А коли тато повернеться, усе буде чисто і охайно, як тоді, коли Мері ще жила в нас. Помити підлогу і вікна може кожен. Більше ніхто про нас не пліткуватиме. Хоча Блайд запевняє, що пліткують лише злостиві нікчемники, та їхні балачки теж добряче кривдять». «Надіюся, завтра погода буде краще», – мовила Уна, запалюючись ентузіазмом. «О, Фейт, ми так радітиму, коли в нас так само, як в інші, буде повсюди чисто!» «А я надіюся, що тітка Марта дозавтра лежатиме в ліжку», – відказала Фейт. «Інакше вона ні до чого нас не пустить». Добродушне бажання Фейт було здійснено. Наступного дня тітка Марта все ще не могла підвестися – Карл теж досі слабував, і сестри легко умовили його не вставати. Жодна з них не мала і гадки, чи серйозно хворий їхній брат. Дбайлива мати негайно викликала би лікаря, але матері не було. І сердечний маленький Карл із хворим горлом та розпеченою головою крутився в зіжмаканій постелі сам один, тішечись хіба товариством малої зеленої ящерки, що сиділа в кишені його потертої піжами. Бо після дощу світ затопило нестримне сонячне сяйво. То був найкращий день для великого прибирання. Тож Фейт і Уна радо стали до праці. «Приберемо вітальню та їдальню», – постановила Фейт. «У бібліотеку дарма і потикатися, а горішні спальні не мають великого значення. Спершу треба винести все на двір». Отож вони винесли все на двір. Сельці та крісла згромадилися на терасі і морішку. А на огорожі методистського цвинтаря дівчата розвішали пістряві килимки. Потім вони енергійно замили підлогу, Уна спробувала видерти пилюку, а Фейт помити вікна в їдальні. Упродовж цієї процедури дві шиби розбилося, і ще одна взялася тріщинами. Аж ось Уна непевно оглянула брудну смугасті наслідки сестрних зусиль. «Не такі вони, як треба», – проказала дівчинка. У пані Сьюзен та пані Елліот вікна завжди блищать і сяють. «Е, не зважай», – безроботно мовила Фейт. «Сонце крізь них видно, та й добре. Я стільки мила і води на них витратила, що вони мусять бути чисті, а це головне. Глядину, уже був одинадцятій. Зараз я витрачу калюжу на підлозі і підемо на двір. Ти протиратимеш меблі, а я витрашу килимки. Зроблю це на цвинтарі. Не хочу, щоб на подвір'ї пил клубочився». Федь працювала натхнено. Їй дуже подобалося ляскати калимками в повітрі, стоячи на могильній плиті, язики її полока. Щоправда, церковний староста Авраам Клоу із дружиною, що проїздили повз них у величенькій двомісній брищці, глянули на неї, мов би, з осадом. «Жахливе видовище!» – похмуро буркнув староста Клоу. «Ніколи не повірила би, якби не вздріла на власні очі!» – відгукнулася його дружина. Фейт весело помахала їм калимком. Її не надто стривожило, що пан та пані Клоу не відповіли на вітання. Усі знали, що відколи 14 років тому пан Клоу обійняв посаду директора недільної школи, він ані разу не всміхнувся. Утім, Фейт неприємно вжалило, що Мінні і Адела Клоу теж не помахали їй у відповідь. Фейт любила Мінні і Аделу. Вони були її найкращими подругами після Нен і Ді Блайт. І вона завжди допомагала Аделі розв'язувати шкільні задачі. І це їхня вдячність. Приїтельки відвертаються від неї, бо вона витрушує килимки на старім цвинтарі, де, за словами Марі Ванс, уже багато років жодної живої душі не ховали. Фейт обійшла будинок і кинулася на терасу, де згорьована Уна розповіла, що Міні і Адела так само не привіталися з нею. Мабуть, вони за щось розсердилися, припустила Фейт, Певно за те, що ми весь час проводимо долені райдух із блайтами. Та нехай. Минуть канікули і Адела знову проситиме пояснити, як розв'язати задачу. Тоді ми поквитаємося з ними. А тепер занесімо всі меблі назад. Як я втомилася. А кімнати не стали охайніші, ніж до прибирання. Хоча весь пил я витросила на цвинтарі. ненавич боротися в домі. О другій, виснажені дівчата затягли все назад до їдальні і вітальні. Мляво поївши на кухні, вони намірилися одразу вимити посуд, але Фейт, випадково вхопивши до рук нову книжку, що дала їй Діана Блайт, забула про все аж до вечора. Уна понесла Карлові чашку перестояного чаю, та побачивши, що брат заснув, згорнулася і собі калачиком на ліжку Джері. Тим часом неймовірна історія облетіла весь глен Святої Марії – Односельці серйозно радилися, що ж їм робити із цими зіпсованими дітьми. «Це вже не смішки, повір мені», – тяжко зіхнула пана Корнелія, звертаючись до пана Еліота. «Сама я спершу не повірила. Мені розповіла Міранда Дрю. Вона принесла цю чутку з недільної школи від методистів, тож я просто взяла її на глум. Та пані Клоу запевняє, що і вони із чоловіком бачили це на власні очі». «Що бачили?» – запитав Маршалл що Фейт і Уна Мередіт не пішли до недільної школи, а прибирали в домі, розпашливо простогнала пана Корнелія. Староста Клоу бачив їх дорогою із церкви. Він затримався, щоб розставити книжки в бібліотеці. І каже, що Фейт витрушувала килимки на методистському цвинтарі. Як мені тепер дивитися у вічі методистам? Уяви, яка то буде сенсація. То справді була чимала сенсація, яка до всього невпинно приростала новими і новими вигадними деталями. Тож, по інший бік затоки подейкували, що пастирські діти не лише прибирали в домі і прали білизну в неділю, а ще й влаштували пікнік на цвинтарі саме тоді, як у методистській недільній школі тривав урок. Єдині, хто перебував у блаженнім невідані цих страхітливих пліток, виявилися самі пастирські діти. Наступного дня Фет і Уна були щиро певні, що це вівторок. Знову пішов дощ. І не вщухав три дні опісля того. Ніхто до них не приходив. Та і вони самі сиділи вдома. Вони могли гайнути в Інглосайд через туман до Райдух. Але там нікого не було, крім Сьюзен і лікаря Блайта. Решта поїхала до Еймунлі. «Це наша остання хлібина», – мовила Фейт. «Навіть тотожність закінчилася. Хай би Марта швидше оклиговала. Бо що нам тоді робити?» «Можна купити хліба в селі», – відказала Уна. Іще є тріска, яку вивіла Мері, та ми не знаємо, як її готувати. О, це просто, засміялася Фейт. Зварімо її. І вони зварили, проте риба виявилася за солона, бо ні Фейт, ні Уні не спали на думку вимочити її, тож їсти варену тріску було неможливо. Дівчата полягали спати на голодний шлунок, проте вже наступного дня їхній халепі настав кінець. Сонце знову зглянулося на світ. Карл одужав, а ломець у тітки Марти минув так само раптово, як і напав. Невдовзі до пасторського дому завітав різник і відігнав привид голоду. І наостанок в Інглесайт повернулися блайти. Того ж надвечір'я вони зустрілися із меридітами Тимарі Ванс у долині Райдух, де стокротки гойдалися поміж трав, наче духі руси, а цвіночки на закоханих деревах тенькали в духм'яних сутінках, мов чарівні куранти. Розділ одинадцятий. Страшне відкриття. Ох, ви малі і втнули. привітала друзів Маріванс, Ванс, що саме з'явилися в долині Райдох. Панна Корненія лишилася в Інглесайді, наживав вона радус Ента Сьюзен щодо недавніх подій. І Мері сподівалася, що гостина триватиме довго, бо ж останній її відпускали в любу долину Райдох аж два тижні тому. Що втнули? поцікавилися всі, крім Волтера, що поринув у звично свою за мрію. «Ви, Фейт і Уно, – володалі Мері, це просто жахливо. Навіть я не зважилася би на таке. А мене ж не виховували в домі пастора. І взагалі ніде не виховували. Я сама собі росла». «Та що ми втнули? – ушележно спитала Фейт. – Ти ще питаєш. Усі тільки про це і говорять. Ви зіпсували репутацію своєму таткові. Ніколи він бідацтво не змиє із себе ганьби. Усі винуватять його, а це нечесно. Але такий уже світ, не мав нім чесності. І як то вам не соромно? «Що ми втнули, Мері?» – відчайдушно скрикнула Уна. Федь нічого не відповіла. Проте очі її метнули в Мері бурштинову іскру з неваги. «Годі вдаватися ту наївність!» – ядуче сказала Мері. «Усі знають, що ви зробили!» «Я не знаю!» – серди дотрутився Джемблайт. «Гляди мені, Мері Ванс, не доводь Уни до сліз!» «Про що ти кажеш?» Ну, певно, ти таки не знаєш. Ви щойно нині повернулися, поступилася Марі. Джем завжди міг збити з неї пиху. Але всі інші знають, повір на слово. Що знають? Що Фейт і Уна в неділю не ходили до церкви і недільної школи, а прибирали в домі. Це неправда, обурно скрикнули Фейт і Уна. Не думала я, що ви будете огинатися, коли мене сварили за брехні, скривалася Марі. Нащо ви так? Усі ж знають. «Пан Клов із жінкою самі вас бачили. Люди кажуть, після такого наша церква закриється. Та я гадаю, що це вже занадто. Але добре ви дітки!» Нен підвелася і обійняла приголомшених подруг. «Дівчата були такі добрі, що взяли тебе до себе, Мері Ванс. Нагодували і одягнули, коли ти мало не вмерла в студолі пана Тейлора», – відказала вона. «А тепер? Ти просто невдячна!» «Я дуже вдячна», – утяла Мері. «Ви ж не чули, як я захищала пана Мередіта? Аж із голосу спала. Все повторювала. Він не винен у тім, що його діти прибирали в неділю. Його не було вдома. Та хто ж мене слухав?» «Але ми прибирали не в неділю», – заперечила вона, «А в понеділок. Правда, Фейт?» «А вже ж?» – спалахнула Фейт. «Ми пішли до недільної школи, хоч злива стояла стіною. А ніхто не прийшов, навіть староста стаклоу. Хай як він осуджує тих, хто християни тільки в ясну погоду. «Злива була в суботу», – відказала Мері. «А в неділю сонце сяяло. Я до недільної школи не пішла. Зуб мені розболівся. А решта були. І всі бачили ваше начини на морішку, А староста клов із жінкою вздріли, як ви витрушуєте килимки на цвинтарі. Уна сіла в траву між сокроток і заплакала. «Слухайте, рішуче мовже, це треба з'ясувати». Хтось тут помилився. «Фейт, у неділю погода справді була ясна. Як ви могли сприйняти суботу за неділю?» «Увечері в четвер було молотовне зібрання», – вигукнула Фейт. «У п'ятницю кіт тітки Марти погнався за Адамом, і той влетів у каструлю із супом і перепсував нам обід. А в суботу в льосі виявилася змія, і Карл упіймав її рогачкою і виніс на двір. А в неділю дощило. От воно як!» Молотовне зібрання було в середу, мовила Мері. Пан Баксер мав його проводити, але в четвер був зайнятий, тому його перенесли. Ви пропустили день, Фейт Мередід, і ви таки працювали в неділю. Аж раптом Фейт нестримно зареготала. Певно, що так, сміх, та й годі. Вашому таткові то не смішки, кисло буркнула Мері. Усе буде добре, коли парифіяни зрозуміють, що сталася помилка, безтурботно мовила Фейт. Ми їм пояснимо. Поясни, хоч досконно», – відрубала Мері. «Та вже як пішла брехня по селі, її не здоженеш. Я на світі більше бачила, ніж ти, я знаю. Та і скільки їх таких, що не повірять, наче то була помилка». «Повірять, коли я скажу», – заперечила Фейт. «Ти не зможеш сказати всім», – урвала Мері. «Ні, Фейт, повір на слово, що ви зганьбили свого татка». Вечір Ляуни був зіпсований тривожними роздумами, та Фейт постановила собі не хвилюватися. Вона вже мала план, як усе виправити. Отож, від тоскних помилок минулого полинула до теперішніх радостей. Джем подався репалити. Волтер виринув із замрії і почав описувати друзям небесні ліси. Меріна шорошила вуха та слухала чемно і поштиво. Волтер викликав у неї сятобливий страх. А крім того, вона тішилася його книжній мові. Того дня Волтер читав Колріджа і тепер змальовував рай. Де між ясно-змарагдових берегів в'юнилися поточки свіжі. Були ліси одвічні, наче гори, і сонячні галявини прозорі. «Я не знала, що на небесах бувають ліси», – зітхнула Мері. «Думала, там тільки вулиці, вулиці і вулиці». «А вже ж бувають», – мовила Нен. Мама любить ліси, і я теж люблю. Що доброго було б нам у тім, щоб опіти на небеса, коли там немає лісів? Але там є і міста, відповів юний мрійник. Пишні міста, забарвлені надвечірнім сонячним сяйвом, із сапфіровими вежами і веселковими банями, будинки там із золота й діамантів, і вулиці діамантові сяють і мерехтять, наче сонце, а на майданах водограї, обсиловані світлом і повсюди квітнуть асфоделі. «Ти ба!» – позвалася Мері. я була на головній вулиці в Шарлотауні і подумала, яка вона розкішна. Та певно, куди її до небесних міст? Шикарно ти говориш, Волтере. Та чи не занудьгуємо ми на небесах?» «Мабуть, ми зможемо розважитися, коли Янголи відвернуться», – утішливо мовила Фейд. «На небесах усе цікаво і весело», – запевнила Ді. «Біблія так не пише», – заперечила Мері, котра щонеділі читала святе письмо під наглядом пани Корнелії і нині вважала себе справдешнім експертом із релігійних питань. «Мама каже, що мова Біблії метафорична», – пояснила Нен. «То все, що там написано, неправда? із надією спитала Мері. «Ні, не зовсім. Я думаю, що небеса просто виявляться не такі, як ти хочеш. Я хочу, щоб там було так, як тут» у долині Райдух, відказала Мері, щоб із вами можна було погомоніти і побавитися. Мені того стане, але ж ми все одно не підемо на небеса, доки всі повмираємо. То чого перейматися? А он та і джем в форелі наловив. Нині моя черга смажити. Нам слід більше знати про небеса, аніж Волтереві. Ми ж пастора, мовила Уна, повертаючись додому. Ми знаємо не менше за Волтера, просто він може все уявити, відповіла Фейт. Пані Елліот каже, що він успадкував цей дар від матері. «Шкода, що в нас так вийшло із неділею», – зітхнула Уна. «Не журися, я вже придумала, як пояснити всім, що це сталося випадково», – мовила Фейт. «Завжди до завтра, і побачиш». Розділ дванадцятий. Пояснення і нова сенсація. Наступного вечора в глені Святої Марії казання читав правилебний доктор Купер. Тож у Просвятеріанській церкві зірмилися люди з усіх поблизьких околиць. Доктор Купер був знаним красномовцем. І пам'ятаючи давню настанову, згідно з якою найкраще вбиратися пастору слід на міську кафедру, а найкраще промовляти із сільської, виголосив натхненну і мудровану проповідь. Утім, вертаючись додому після церкви, парифіяни і не згадали про неї. На устах усіх було зовсім інше. Доктор Купер завершив своє палке звернення до слухачів. Утерпіт з масивного чола, славетним громохким басом сказав «помолімося» і належно виголосив молитву. Потім настала маленька пауза. Геленські пресвітаріани досі трималися звичкою збирати пожертви після проповіді, а не до неї. Поза нову моду першими впровадили методисти. А пана Корнелія і староста Клоу не бажали чути про нововведення, що йшли від їхніх одвічних противників. Староста Чарльз Бакстер і Томас Дуглас, котрі мали обходити паству з тацями для пожертв, уже готові були звестися на рівні ноги. Органістка видобула ноти гімну, півчі прочистили горло, коли це раптом з лави мередітів підхопилася Фейд, зійшла на поміст біля кафедри і розвернулася до ошележної публіки. Пана Корнелія підвелася зі своєї лави і сіла знову. Вона сиділа в задній частині церкви і, вочевидь, розуміла, хай що хоче сказати чи зробити фейт. Це буде сказано чи зроблено перш ніж вона встигне дістатися до помосту, тож краще не зіймати зайвого галасу. Кинувши страдницький погляд на пані Блайт і деяку Ворена з Методистської церкви, пана Корнелія наготувалася до нового скандалу. «Аби ж дитя було хоч гідно вбране», – подумки пристогнала вона. Напередодні фейд заляпала сітково сукню чорнилом, тож нині беззастережно вбрала до церкви іншу – стару і блякло-рожеву. Велика діра на її спідниці була незграбно зашита товстою червоною ниткою. А з-під подолу, де розпоровся шов, витикалася яскрава смужка неполинялого ситцю. Утім, дівчинка геть не думала про свій одяг. Зненацько їй стало лячно – те, що в уяві видавалося таким простим, насправді виявилося складнішим. Десятки здивованих, запитливих очей дивилися на Фейт, аж вона зовсім підопала на відвазі. Штучне світло сліпило її. Тиша була така моторошна. Фейт боялася, що так і не зможе проказати ні слова. Але вона мусить, мусить очистити батькову репутацію від підозр. От лише... Голос не слухався своєї перестрашної власниці. Перлинно бліде личко Уне благально звернулася до неї з лавами редітів. Юні блайте геть розгубилися від подиву. На задній лаві, попід галереєю, Фейт бачила ніжну, лагідну усмішку панне Розмарі Вест і пустотливі очі панне Елен. Та заспокоїли дівчинку не вони, а Берті Шекспір Дрю що, сидячи на першій лаві галереї, скорчив їй голосливу гримасу. Фейд відповіла йому тим самим, і, розлютившись на Бертія Шекспіра, вмить забула про страх. Ураз вона заговорила, відважно і чітко. «Я хочу дещо пояснити», – мовила Фейд, «і зробити це просто зараз, коли мене почують усі ті, хто чув плітки про нас». Кажуть, що Уна і я лишилися вдома в неділю і прибирали замість піти до церкви. «Це правда, але ми вчинили так ненавмисне. Ми переплутали дні». «То все винен староста Бакстер», – сполох на лаві Бакстерів, «бо він переніс молитовне зібрання, і ми подумали, що середа – це четвер, і так далі, аж доки вирішили, що субота – це неділя, а Карл захворів і лежав у ліжку, і тітка Марта теж, і ніхто не міг нам сказати, що ми помилилися». І ми пішли до недільної школи в суботу, хоча стояла страшна злива, і ніхто не прийшов. А тоді ми надумали прибрати в домі наступного дня, щоби старі плетухи не базікали, як у нас брудно. Загальний сполох у церкві. І прибрали. Я витрушувала килимки на методистській цвинтарі, тому що там дуже зручно, а не для того, щоб виявити зневагу до померлих. Бо не померлі, обмовляють нас по всьому глені, це роблять живі і нечесно винуватити в цім нашого батька. Його не було вдома, і він нічого не знав. І все одно ми думали, що неділя – це понеділок. А він – найкращий тату у всьому світі, і ми всі дуже його любимо. Показна хоробрість покинула Фейт, і промова її завершилася з схлипом. Дівчинка зіскочила з мосту, кинулася до бічних дверей і вихопилася на двір, де її втішила тепла зоріна літня ніч. Сльози більше не пекли очей, горло, зболене від хвилювання, попустило, і вона почувалася дуже щасливою. Страшне пояснення лишилося позаду, тепер усі знали, що тато її не винен, а вони з Уною не геть зіпсовані, щоб у неділю прибирати в домі. Парифіяни в церкві розгублено переглядалися, проте староста Дуглас рішуче пішов поміж лав із незворушним лицем. Він був певен свого обов'язку – зібрати пожертви, хай навіть небо падатиме на землю. І він зібрав пожертви, і хор виконав гімн, із тяжким відчуттям, що спів лунає зовсім невиразно. І привилебний доктор Купер зачитав псалом і виголосив благословення, хоч і не так палкою, як завжди. Доктор Купер мав почуття гумору, тож виступ фейт його потішив. Та й пана Мердіта добре знали в пресвятерянських колах. Наступного дня пан Мередіт повернувся додому, та доти Фейт примудрилася ще раз обурити глен Святої Марії. Напруження, що мучило її в неділю, сповнило душу дівчинки тим, що пана Корнелія назвала б диявольською перчиною. Ось чому вона підмовила Волтера Блайта проїхатися головною гленською вулицею на свинях, які, ймовірно, належали батькові перті Шекспіра Дрю. За два тижні тому ці дві високі сухоребрі льохи внадалися рити землю коло хвіртки пасторського дому. Волтерові не хотілося їздити салом на свині, та він ні в чому не міг відмовити Фейт Мередіт. Отож вони рвонули схилом у чвал і помчали вулицею. Фейт, зігнувшись від сміху на своєму переляканому румаку, Волтер розчервоніли від сорому. Діти проминули пан отця, який сам йшов додому зі станції – він завдяки розмові в поїзді з паною Корнелією, якій завжди вдавалося на певний час пробудити його до реальності, був не такий замріяний, як зазвичай. Отож, помітив їх і подумав, що слід йому, напевне, висварити фейт за неблагопристойну поведінку. А проте вдома цей дрібний інцидент геть вискочив йому з пам'яті. Діти ж летіли далі. Попри пані Дейвіс, яка заверещала від жаху, та пану Розмарі Вест, що засміялася і зітхнула. Аж ось, перш ніж свині кинулися до обори на подвір'ї дрю, щоб ніколи вже звідти не вийти, так сильно були розхитані їхні нерви, Фейт і Волтер зістрибнули з них просто на очах у лікаря і пані Блайт, що саме проїздили мимо. Он як ти виховуєш наших хлопців, удавано на суворо мову Гілбер. Можливо, я трохи розпестила їх, відповіла Ен із каяттям. «Та о, Гілберте, коли я згадую власне дитинство, до приїзду в зелені дахи мені брак недуху сварити моїх дітей. Я була спрагла любові і забав. Нікому не потрібна мала трудівниця без жодних ігор у своєму житті. А наші сини і доньки так гарно бавляться з меридітами». «А бідолашні свині», – поцікавився Гілберт. Енн марно спробувала прибрати серйозного вигляду. «Думаєш, їм це зашкодило?» – відказала вона – Мені здається, їм не зашкодить ніщо. Ці свині капустять усім сусідам, а дрю не хочуть їх замикати. Але я поговорю з Волтером, якщо зможу не засміятися. Невдовзі в Інглсайд прийшла пана Корнелія, щоб вилити почуття після подій недільного вечора, і була ошалешена, що пані Блайт поставилася до виступу Фейт зовсім інакше ніж вона. Ця дівчинка так відважно і зворушливо підвелася, щоб визнати свою помилку перед усіма тими людьми, мовила Ен. Вона ж була до смерті перелякана, і все одно рішуче стала на захист батька. Я захоплююся її дівчинкою. Звісно, сердечне дитя хотіло все виправити, зітхнула пана Корнелія. Та це було жахливо. А вже пліткують про її заяву більше, ніж про те недільне прибирання, повірте мені. Той скандал щойно почав ущухати, а тепер усі знову тільки про нього і базікають. Розмарі Вест вважає так само, як ви. Вчора після церкви вона сказала, що Фейт – мужня дитина, та її годі не пожаліти. А для пани Елен то виявилася некепська забава. Вона каже, що давно вже так не розважалася в церкві. Звісно, їм то байдуже, вони ж англіканки. Але нам, пресвятеріанам, соромно. Учора в церкві було стільки методистів і приїжджих із готелю. Жінка Леандера Крофурда навіть заплакала від образи. А вдова Алека Девіса сказала, що таке зухвале Євчинську слід відшмагати. «Пані Крофурд завжди плаче в церкві», – зневажливо перхнула Сьюзен. «Рюмся з будь-яких проникливих слів пан отця. Та гроші йому на платню вона зрідка жертвує, пані Блайдорогенька». Сльози її дешеві. Якось вона намагалася поговорити зі мною про те, яка страшна нехлюйниця тітка Марта. О, як я хотіла сказати їй. «Пані Крофорд, усе село знає, що ви вчиняєте тісто в мийниці для посуду». Та я змовчала, пані блайдорогенька, «Бо не вважаю гідним своєї особи сперечатися з такими, як вона. Але про неї я ще і гірше могла б розповісти, якби мала звичку пліткувати». А щодо пані Девіс, знаєте, пані блайдорогенько, що я сказала б їй. Я сказала б, а вже ж, пані Девіс, я знаю, що вам кортить відшмагати фейт, проте, на щастя, ви не здіймете руки на доньку пастора ні в цьому світі, ані в прийдешньому. Якби це теж на фейт була хоч пристойно убрана, скрушно озвалася пана Корнелія, то вже було б ліпше. Але вона стояла на помості в тій страхітливій сукні. «Зате сокня була чисто випрана, пані Блайдорогенька», – мовила Сьюзен. «Вони охайні діти, неуважні і розбашокуваті, пані Блайдорогенька. Це так. Але завжди ретельно миють вуха». Як-то тільки Федь сприйняла неділю за понеділок, у котре забиткалася пана Корнелія. «Вона виросте недбалою і непрактичною, геть як батько, повірте мені. Я так собі думаю, Карл утямив би щодо чого, якби не захворів». Не знаю, що з ним сталося, та, мабуть, він наївся чорниць із методистського цвинтаря. Не дивно, що йому так вадило по тому. Якби я була методисткою, принаймні намагалася би підтримувати на тім цвентері лад. «Надіюся, Карл їв хіба ягоди із цвинтарної огорожі», – відповіла Сюзен. «Я певна, жоден пасторський син не їстиме чорниць із могил. Бачите, пані Блайдорогенька, їсти те, що росте з огорожі, то не такий великий гріх». Найгірше – те, що вчора, перш ніж виступити із промовою, Фейт скорчила комусь гримасу, і староста Клоу певен, що, звісно, йому, – була далі пана Корнелія. А чи знаєте ви, що сьогодні всі бачили, як вона їздила на свині? Я сама бачила, як то було. З нею був Волтер. І я трохи, зовсім трошечки висварила його за це. Він пояснив небагато, але я зрозуміла, що то вочевидь була його ідея. «Е, ні», – заперечила Сюзен, «Волтер любить узяти на себе чужу провину. «Та ви не згірше за мене знаєте, пані Блайдорогенька, що цьому благословенному хлопчикові ніколи і на думку не спало б їздити на свинях по селі, хай навіть він пише вірші». «Певно, таке глупство могло зродитися лише в умі Фейт Мередіт», – підхопила пана Корнелія. «Не можу ствердити, буцім шкодую, що свині Ейму Садрюді стали собі по заслузі. Але ж донька пастора...» «І син лікаря», – мовила Енн, пародіюючи тон пани Корнелії, і засміялася. «Мила пана Корнелія, вони лише діти, і ви добре знаєте, що вони ще ніколи не втнули нічого лихого. Вони поспішні і нестримні, такі, якою я сама була колись, але виростуть мудрі і розважливі, як це відбулося зі мною». Пана Корнелія і собі засміялася. Часом у ваших очах я бачу, Енн що ваша розважливість просто вбрана на вас ніби плаття. А насправді, ви дуже хочете знову віддатись самолодечим безумствам. Що ж, ви мене підбадьорили. Чомусь так завжди стається, коли ми з вами поговоримо хвильку. І геть навпаки, варто мені зайти до Барбари Семсон. Після розмови з нею, мені здається, що все погано і так буде завжди. Та певна річ, мало доброго в тім, щоб усе життя жити з таким чоловіком, як Джо Семсон. «Дивно, що Барбари віддалася за нього, коли так же нехама перебирала», – озвалася Сюзен. «За нею впадало багато хлопців. Вона похвалялася, що мала двадцять одного кавалера, ще й пана Петіка на додачу». «А хто такий пан Петік?» Ніби як друг її, пані Блайд дорогенька, але не жених. Серйозних намірів у нього не було. Двадцять один кавалер». «А в мене ж однісінького за все життя!» Та он, як у них вийшло, що соломиний парубик золоту дівку взяв. «А ще, подайкоють, бусім її чоловік пече смачніші пироги, аніж вона, то Парбара його і змушує, коли гості приходять». «Ви нагадали, що в мене самої завтра гості, тож мушу піти додому, вчинити тісто на хліб», – мовила пана Корнелія. Мері сказала, що зробиться залюбки, і я певна, що зробить, та свій власний хліб я пектиму сама, доки топтатиму ряст, повірте мені. Як поживає Мері? запитала Ен. Нарікання не маю, доволі похмуро буркнула пана Корнелія. Вона посправнішала дівчина з неї охайна і чемна, та не виходить у мене збагнути її. Така вже проноза. Тисячу літ ходіть у коляса і не дізнаєтеся, що в неї на думці, повірте мені. А щодо праці, я ще такого не бачила. Вона просто кидається на всяку роботу. Нехай та пані Вайлі жорстоко до неї ставилася, але дарма, люди кажуть, наче вона змушувала її працювати. Мері – природжена трудівниця. Іноді я міркую, що витриться перше – рука її чи язик? Я сама більше не маю за що взятися, то вже замалим недорію. Хай би нарешті закінчувалися канікули, я хоч до справи візьмуся. Мері сказала, що не буде вчитися, та я відповіла, що і чути про це не бажаю. Бо ще методисти потякатимуть, бо цім дитина не ходить до школи, щоб я могла б едуковати.